Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wabath minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wattaku allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina aman attaqu allaha Wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa mayyuti'illaha wa rasoolahu Faqad faza fawzan azimah amma ba'd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 untuk semesta alam sebagaimana firman-Nya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Oleh karena itu, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat sebagai orang yang penyayang sehingga beliau memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar kepada umatnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala lakad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum Bilmu'minina ra'ufur rahim Sungguh kata Allah Telah datang kepada kalian seorang Rasul Yang berasal dari diri-diri kalian sendiri yaitu dari bangsa manusia <tuh> Azizun alaihi ma'anittum Sangat berat beliau rasakan penderitaan kalian <tuh> Harisun alaiikum Sangat menginginkan keimanan bagi kalian bil mu'minina raufur rahim dan beliau adalah orang yang lembut serta penyayang terhadap kaum mukminin oleh karenanya jemaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita ajaran-ajaran agar apabila kita mengamalkannya maka kita akan meraih kasih sayang Allah subhanahu wa taala kita akan meraih rahmat Allah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, Barang siapa yang berpaling Dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW, Maka dia tidak akan meraih rahmat Allah Taala. Ta dia akan mendapatkan murka Allah Dan diancam dengan azab yang sangat pedih Di dunia maupun di akhirat kelak. Makanya jemaah sekalian, kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan bimbingan kepada umatnya agar mereka meraih kebahagiaan dan kebaikan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Dan di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ijtani bis sabal mubiqat jauhilah tujuh perkara yang membinasakan tujuh dosa yang akan mencelakakan kalian qalu ya Rasulullah wa ma hunna maka para sahabat bertanya wahai Rasulullah apakah tujuh dosa yang membinasakan tersebut qala asyriku billahi wasihr وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرiba وأكل مال اليتيم والتوليو مزحفي وقدف المحسنات المؤمنات الغافلات. Tujuh dosa yang membinasakan itu kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua melakukan sihir. Kemudian yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kecuali dengan alasan yang hak Kemudian yang keempat Makan riba Yang kelima Makan harta anak yatim Yang keenam Lari dari medan jihad Ketika dua pasukan telah saling berhadapan Kemudian yang ketujuh Menuduh telah berbuat zina Kepada seorang wanita baik-baik Wanita yang beriman Yang tidak tahu menahu Tentang perbuatan zina tersebut Inilah jemaah sekalian. Di antara bimbingan Rasulullah SAW yang sangat agung. Beliau mengingatkan para sahabat tujuh dosa yang membinasakan. Maka dijelaskan para ulama, tujuh perkara ini adalah dosa-dosa besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan itu adalah al-mubiqat. Yang dapat membinasakan seseorang. Yang dapat menimpakan malapetaka kepadanya. Yang dapat mencelakakannya di dunia dan di akhirat kelak Tetapi jemaah sekalian perlu kita ketahui Dosa-dosa besar itu Tidak hanya tujuh ini saja Ini hanyalah sebagai contoh dosa-dosa yang paling besar Akan tetapi dosa-dosa besar masih banyak Yang perlu kita waspadai Dan perlu kita jauhi Sebagaimana kita juga harus menjauhi dosa-dosa kecil Karena sebagaimana yang pernah dipesankan oleh Imam Syafi'i rahimahullah Janganlah kamu lihat Besar kecilnya perbuatan dosa yang kamu lakukan Tetapi lihatlah Kepada siapa kamu berbuat dosa Pada hakikatnya dosa besar maupun kecil Kita berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rab yang maha agung Yang telah menciptakan kita Dan terus menerus memberikan rizki kepada kita dan senantiasa mencurahkan kenikmatan kepada kita. Maka inilah jamaah sekalian yang harus menjadi prinsip seorang mu'min menjauhi semua perbuatan dosa. Akan tetapi jamaah sekalian tentu yang lebih harus kita waspadai, yang lebih harus kita jauhi adalah dosa-dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam telah berjanji, barang siapa melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhi dosa-dosa besar maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecil yang dia kerjakan sebagaimana juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda As-salawatul khams wal jumu'atu ila jumah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitnibal kaba'ir salat yang lima waktu Kemudian solat jumat sampai jumat berikutnya Kemudian puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya Maka semua itu akan menjadi penghapus-penghapus dosa Dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba Di antara waktu-waktu tersebut Dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar Dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar Dan dia menjalankan semua perintah-perintah Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang Akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dia kerjakan Maka jemaah sekalian para sahabat pun bertanya Ya Rasulullah apa tujuh dosa yang membinasakan tersebut Ini menunjukkan kepada kita semangat para sahabat Para sahabat Nabi Muhammad SAW Memang adalah orang-orang pilihan Tidak mungkin Allah memilih Orang-orang sembarangan untuk menemani nabinya yang paling mulia, nabinya yang paling dia cintai, pastilah Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang terbaik, orang-orang yang paling dia cintai setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi yang lain. Mereka itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu kita telah membaca di dalam sejarah Betapa jasa-jasa mereka sangat besar terhadap Islam dan kaum Muslimin. Betapa mereka rela berkorban demi untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, berjihad di jalannya dan membela Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah para sahabat. Mereka bersemangat menuntut ilmu agama sehingga mereka bertanya ya Rasulullah, apa tujuh dosa yang membinasakan tersebut? Mereka bertanya untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu adalah kunci kebaikan Ilmu agama adalah kunci segala kebaikan Siapapun tidak akan mungkin meraih kebaikan apapun Tanpa menuntut ilmu agama Jamah sekalian camkan selalu dalam hidup kita Siapapun tidak akan mungkin meraih kebaikan apapun Tanpa dia menuntut ilmu agama Sedikit atau banyak kebaikan dalam dirinya Itu sangat bergantung pada Sedikit atau banyak ilmu agama yang dia miliki Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya maka Allah akan pahamkan dia dengan agama jemaah sekalian ingat selalu dalam hidup kita inilah kunci kebaikan Nabi SAW menegaskan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Sebagaimana pula Nabi SAW telah bersabda, Man salaka tariqan, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh satu jalan, untuk menuntut ilmu agama Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memudahkan baginya jalan ke surga Sebagaimana dalam hadis riwayat muslim Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Maka jemaah sekalian Rasulullah s.a.w. kemudian menjawab satu persatu Apa saja tujuh dosa yang membinasakan tersebut Yang perlu lebih kita waspadai Melebihi dosa-dosa yang lainnya Yang pertama adalah syirik kepada Allah yang pertama adalah syirik kepada Allah Atau mempersekutukan Allah Inilah jemaah sekalian dosa terbesar Dosa yang lebih harus kita takutkan Yang lebih harus kita khawatirkan Jangan sampai diri kita Dan keluarga kita serta masyarakat kita Terjerumus di dalam dosa terbesar ini di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita Barang siapa yang mati Sebelum bertobat dengan membawa dosa ini Maka tidak ada lagi ampunan untuknya. Sebaliknya jemaat sekalian orang yang melakukan dosa sebesar apapun, seberat dan sebanyak apapun, selama itu bukan dosa kesyirikan dan kekufuran kepada Allah masih mungkin untuk mendapatkan ampunan, sebagaimana FirmanNya dalam surat An Nisa ayat ke 48. Inna Allahalayyakfiru ayyushroqabihi wa yagfiru madunadali kalimayyashah. Sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki jadi jemaah sekalian dosa sebesar apapun masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Kalaupun tidak diampuni kemudian pelakunya dimasukkan ke dalam neraka maka selama dia tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran masih ada harapan dia keluar dari neraka Apakah karena dia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW Atau syafaat yang lainnya Ataukah memang masa diazabnya sudah berakhir Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga Tetapi jamaah sekalian Barang siapa yang menyekutukan Allah Maka tidak mungkin lagi dia keluar dari neraka Dia akan dimasukkan ke dalam neraka Kekal di dalamnya untuk selama-lamanya Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah Ayat ke-72 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Innahu mayyushrik billah Faqad harramallahu alaihil jannata Wa ma'wahun nar Wa ma li dhalimina min ansor. Sesungguhnya barang siapa yang Menyekutukan Allah Maka Allah haramkan surga atasnya Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan Ataupun memberikan syafaat Kepada orang-orang zalim -orang Yang telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Inilah jemaah sekalian bahaya perbuatan syirik Maka kalau begitu Dosa yang lebih harus kita takutkan Yang lebih harus kita waspadai dan khawatirkan Adalah dosa kesyirikan Melebihi dosa apapun Inilah bencana terbesar di muka bumi ini yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi jamaah sekalian pada kenyataannya Orang-orang yang menyekutukan Allah Itu adalah jumlah mayoritas penghuni bumi ini Orang-orang yang menyekutukan Allah Adalah jumlah mayoritas penghuni bumi ini Lihatlah kemarin Betapa banyak orang yang Menyembah Nabi Isa AS miliaran manusia Atau mungkin lebih daripada itu Karena telah berlalu masa yang panjang mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam, padahal Nabi Isa sendiri berkata kepada kaumnya, Ya bani Israel, budullah, Robbi warabbakum, wahai bani Israel, sembahlah Allah saja, Robku dan Rob kalian, Robku yang telah menciptakan aku dan memberikan rizki kepadaku, dan demikian pula menciptakan kalian dan memberikan rizki kepada kalian. Belum lagi yang menyembah patung-patung, yang menyembah dewa-dewi. Yang mereka mengira itu adalah dewa dewi, padahal hakikatnya yang mereka sebut dewa dewi itu adalah syaitan yang menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. dan mengaku di hadapan mereka sebagai dewa dan dewi mereka. Namun hakikat yang sebenarnya itu adalah setan yang mengajak mereka untuk menyembah selain Allah Taala. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian, mayoritas penghuni bumi ini menyembah selain Allah Taala. Bahkan yang lebih sangat mengenaskan Sebagian orang yang mengaku muslim Tetapi masih juga menyembah selain Allah Walaupun dalam keadaan dia tidak sadar Dia telah menyekutukan Allah Dan menyembah selain Allah Ta'ala. Seperti sebagian orang yang mengaku muslim Tetapi mereka datang ke tempat-tempat yang mereka anggap keramat atau kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat Kemudian mereka meminta kepada penunggu Atau penghuni di tempat tersebut Yang mereka yakini sebagai penguasa di tempat tersebut Mereka meyakini Ada penguasa di satu tempat yang mereka anggap keramat Itu pun adalah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Hanya Allah yang menguasai alam ini Dan mereka meyakini Penguasa atau yang lebih tepatnya syaitan Yang menipu mereka di tempat tersebut mereka meyakini bisa memberikan manfaat kepada mereka. Bisa melindungi mereka dari marah bahaya. Itu juga kesyirikan. Dan mereka takut kepadanya. Jangan-jangan dia bisa menimpakan bahaya kepada mereka. Jangan-jangan dia bisa menimpakan tsunami misalkan. Karena menurut keyakinan mereka, dia adalah penguasa di laut tersebut. Mereka yakin dia adalah penguasa di laut tersebut Itu adalah kesyirikan Dan mereka yakin dia bisa menimpakan tsunami kepada mereka Itu juga kesyirikan dalam bentuk yang lain Apabila mereka berdoa kepadanya Apabila mereka bermohon kepadanya Itu juga kesyirikan dalam bentuk yang lain Karena berdoa itu adalah sebesar-besarnya ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Apabila mereka menyembeli hewan kerbau, atau hewan apa saja, sebagai penyembahan kepada selain Allah, sebagai pengagungan kepada yang mereka anggap penguasa atau penunggu di satu tempat, itu pun kesyirikan dalam bentuk yang lain. Karena menyembeli itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Padahal setiap hari mungkin kebanyakan mereka mengatakan, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan Tetapi ketika mereka ditimpa musibah Kemana mereka pergi jamaah sekalian Mereka datang ke tempat-tempat keramat Mereka pergi ke kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat Demikian pula mereka datang kepada para dukun Minta pertolongan dukun Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, Man atakahinan awal rafan? Fasadqahu bima yakul? Fakadkafar bima unzilal Muhammadin Sallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan ucapan dukun atau tukang ramal tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallam, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian pula jemaah sekalian, ternyata masih ada orang yang mengaku sebagai muslim, tetapi dia lebih tawakal kepada jimatnya, dia lebih percaya kepada jimatnya dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan man allaqat mimatan faqad asyrak. Barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masih ada yang takut dengan hari-hari yang dia anggap sial dan dia mengharapkan hari-hari yang dia anggap dapat memberikan keberuntungan atau angka-angka yang mereka anggap sial, musim-musim dan tanggal-tanggal dan sebagainya yang mereka anggap bisa mendatangkan kesialan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "At-tiyratu syirkun." Takut sial itu adalah syirik. Takut sial itu adalah syirik. Sebagaimana sabda beliau yang lain, manraddathu atiratu an hajatihi faqad asyraq. Barang siapa yang dihalangi oleh perasaan takut sialnya untuk melakukan hajat-hajatnya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena seorang mukmin itu hanya boleh bergantung kepada Allah, hanya boleh yakin kepada Allah, sebagaimana dia hanya boleh takut kepada Allah Tabaraka taala. Tidak perlu dia khawatir dengan hal-hal yang Menurut keyakinan mereka bisa mendatangkan kesialan. Bisa mendatangkan kesialan maupun kemudaratan. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sihir. Mengel melakukan atau mengamalkan sihir. Inilah dosa terbesar yang kedua. Yang pada hakikatnya jemaah sekalian, sihir ini adalah juga bagian dari kesyirikan. Sihir adalah bagian dari kesyirikan dan kekufuran. Karena dukun itu atau tukang sihir itu Tidaklah dia bisa mengamalkan sihir Atau mempraktekan sihir dan perdukunan Kecuali harus menyekutukan Allah terlebih dahulu Kecuali dia harus meminta pertolongan kepada syaitan Kecuali dia harus mendekatkan diri kepada syaitan Barulah setan akan menolongnya Dan membantu dia untuk melakukan sihir tersebut Jadi jamaah sekalian ini pun adalah termasuk kategori kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Waktilun nafsillah tihram Allahu illa bil hab" membunuh jiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Jemaah sekalian, inilah dosa besar yang ketiga yang perlu kita waspadai. Apabila kita melakukannya maka dosa ini akan membinasakan kita Dan mencelakakan kita di dunia dan di akhirat Membunuh jiwa yang Allah haramkan Ulama menjelaskan jiwa yang Allah haramkan itu ada empat Yang pertama jiwanya seorang mukmin. Barang siapa yang berani menghilangkan nyawa seorang mukmin, Maka Allah telah mengancam dengan sangat keras dalam banyak ayat di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidam fiha wa 'alaihi wa la'anahu wa a'addalahu 'adzaaban Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya serta Allah menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La zawa La zawalu hadhih dunia ahwanu al Allah min qatli rajulin Muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang Muslim. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, jiwa yang Allah haramkan adalah kafir dimi, orang kafir yang tinggal di negeri Muslim. Dan dia tunduk kepada pemerintah muslim Dia tidak memberontak kepada pemerintah kaum muslimin Maka ini haram untuk dibunuh Kemudian yang ketiga Orang kafir mustakman, Iaitu orang kafir Yang diberikan jaminan keamanan oleh seorang muslim Maka seluruh kaum muslimin Haram untuk membunuhnya Dan di masa ini Di antara bentuk jaminan keamanan Adalah pemberian visa. Yang diberikan oleh sebuah negara Terhadap turis asing Atau terhadap orang kafir yang masuk ke negeri muslim Maka itu adalah jaminan negara terhadap Terhadapnya Maka haram untuk seluruh kaum muslimin Untuk membunuhnya Kemudian yang keempat Kafir mu'ahad Yaitu orang kafir yang terikat Perjanjian gencatan senjata Untuk sementara waktu Dengan kaum muslimin Maka diharamkan bagi kaum muslimin Untuk mengkhianati perjanjian Jemaah sekalian Inilah Tiga macam orang kafir yang haram dibunuh Empat macam jiwa yang haram dibunuh Tiganya adalah orang kafir Kenapa jemaah sekalian? Apakah mereka itu mulia? Bukan Bukan karena orang kafir itu mulia Bahkan mereka adalah makhluk yang paling, ina, yang paling hina Sebagaimana kata Allah Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk Kalau begitu kenapa mereka haram dibunuh jamaah sekalian? Karena kaum muslimin adalah orang-orang yang tidak melanggar amanah Adalah orang-orang yang memegang teguh perjanjian Tidak melanggar perjanjian Jamaah sekalian, apa dosanya membunuh orang kafir yang tidak patut dibunuh? Di dalam hadis Bukhari yang diruwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengkutlah mu'ahadan, lam yarohraihat al jannah, fa in narihaa." Tujadu min masirati arba'ina aman Barang siapa yang membunuh Orang kafir yang terikat perjanjian Damai dengan kaum muslimin Maka dia tidak akan mencium bau surga Ini peringatan dari Rasulullah SAW Barang siapa membunuh orang kafir Yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin Maka dia tidak akan mencium bau surga Padahal bau surga itu dapat tercium Dari jarak 40 tahun perjalanan oleh karena itu jamaah sekalian Apa yang mereka sangka sebagai jihad Sebagai jihad di jalan Allah Namun mereka membunuh secara serampangan Bahkan bukan hanya orang kafir yang mereka bunuh Mereka membunuh orang kafir tanpa pandang bulu Orang-orang kafir yang haram dibunuh itu pun mereka bunuh Bahkan tidak jarang kaum muslimin menjadi korban pembunuhan mereka Maka pada hakikatnya itu bukan jihad itu bukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jihad di jalan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam penyimpangan. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'ad Yang keempat jamaah sekalian Kata Nabi SAW Memakan riba Ini adalah dosa yang akan membinasakan kita Bahkan Allah telah mengingatkan di dalam Al-Quran Fa in lam taf'alu fa adhanu biharbi minallahi wa rasulih Kalau kamu tidak meninggalkan riba Maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadapmu. Makanya jemaah sekalian, ketika Imam Malik ditanya, Wahai Imam, adakah yang lebih buruk daripada khamar yang masuk ke tubuh anak Adam? Maka kata Imam Malik rahimahullah, silakan kamu datang besok. Besoknya orang yang bertanya itu datang. Lalu Imam Malik berkata kepadanya, Saya telah membaca seluruh isi Al-Quran. Dan saya tidak dapati makanan yang paling buruk Dan makanan yang paling jelek Yang masuk ke tubuh anak Adam Melebihi riba Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah dan Rasulnya Telah mengumumkan perang Terhadap orang yang makan riba Tetapi subhanallah di masa ini Orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga riba Mereka bangga bekerja di situ Karena mungkin gajinya besar Dan orang-orang berebutan untuk mendaftar kerja di lembaga-lembaga riba tersebut padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Muslim la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa muqilahu wa katibahu wa syahiday wa qalahum sawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba orang yang memberi makan yang menjadi pencatat transaksinya dan dua orang saksinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua itu sama karena mereka bekerja sama di dalam dosa. Tetapi jemaah sekalian, betapa lembaga-lembaga riba ini telah benar-benar menjamur di kehidupan kaum muslimin. Bahkan mereka bangga bisa bekerja dan bisa bertransaksi atau bisa mendapatkan pinjaman yang besar dari lembaga-lembaga riba tersebut dan para ulama seluruhnya sepakat dan mengingatkan kita Di antara bentuk riba di masa modern ini Yang mereka sebut dengan bunga Apakah itu bunga kita menyimpan Uang di satu lembaga keuangan Ataupun bunga dari pinjaman Yang kita pinjam dari lembaga tersebut Ulama di masa modern ini seluruhnya sepakat Itu termasuk kategori riba Karena riba itu Betapapun mereka rubah namanya Hakikatnya adalah sama Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian memakan harta anak yatim. Rasulullah SAW mengingatkan kita ini adalah dosa yang sangat besar. Janganlah kita memakan harta anak yatim dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan dalam Al-Quran sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim hakikatnya yang mereka makan itu hanyalah api yang mereka masukkan ke dalam perut mereka dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian lari dari medan jihad, Yaitu jihad yang benar-benar sesuai syariat, bukan jihad sebagaimana yang dilakukan oleh para teroris. Ulama menjelaskan syarat jihad yang sesuai syariat, yang pertama harus dipimpin oleh kepala negara. Tidak ada jihad yang tidak dipimpin oleh kepala negara, sebagaimana sabda Nabi saw. Wal imamu junnah yukatal min warahihi dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya. Ulama, seluruh ulama atau kebanyakan ulama ahli hadis dan ahli fikih menjelaskan maksud hadis ini adalah kewajiban berjihad bersama pemerintah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula para sahabat Para sahabat tidak ada seorang pun yang membentuk kelompok-kelompok jihad, apalagi kelompok-kelompok kecil kemudian berjihad sendiri tanpa izin daripada pemerintah. Maka siapa yang berjihad tanpa izin pemerintah, ini adalah jihad yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah bersabda, "Man amalan Leisa alaihi amruna fahu raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sama dengan ibadah yang lainnya jamaah sekalian. Ibadah apapun, kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana juga jihad. Inilah di antara syarat jihad yang dilanggar oleh para teroris. Kemudian kalau jihad itu benar-benar syariat. Dan dua pasukan telah saling berhadapan Maka haram bagi kita untuk lari dari medan tempur Kecuali untuk mengatur strategi Atau bergabung dengan pasukan yang lain Kemudian yang terakhir Yang ketujuh Kata Rasulullah SAW Menuduh telah melakukan zina Kepada seorang wanita beriman Wanita baik-baik Yang tidak tahu menahu dengan perbuatan zina tersebut Lalu kemudian dituduh dengan perbuatan zina maka ini adalah dosa yang sangat besar yang akan membinasakan pelakunya dan jamaah sekalian ulama menjelaskan maksud hadis ini adalah bukan khusus menuduh wanita, hanya saja wanita yang paling banyak dituduh, sama saja apabila yang dituduh itu adalah seorang laki-laki baik seorang laki-laki yang baik yang beriman kepada Allah, dituduh telah melakukan perzinahan, oleh kerana jamaah sekalian, menuduh orang berzinah itu berat sekali Apabila dia dihadirkan di dalam pengadilan syariat, dia harus bisa mendatangkan empat orang saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka dia yang akan mendapatkan hukuman. Karena dosanya sangat besar, apabila menuduh tanpa ada bukti-bukti dan tanpa ada saksi-saksi. Jemaah sekalian, inilah tujuh dosa terbesar. Atau di antara tujuh dosa yang paling besar, yang harus kita waspadai dan harus kita jauhi dalam hidup kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Senantiasa menjaga kita Dan memelihara kita Dari perbuatan-perbuatan dosa Dan menganugerahkan kepada kita Husnul khatimah Akhir kehidupan yang baik Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama salli ta ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka hamidum majid Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam Wa rabbil alamin